Men i de dagarna, efter all denna nöd, ska solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna ska falla från skyn och himlens makter skakas. Då ska man få se människosonen komma bland månen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra värdesträcken från jordens gräns till himlens gräns.